Ljudi da doživi u onoj mjeri u kojoj se sila Božja na današnji dan projavila. To projavila ni zbog drugog i ni zbog kog drugog, no do, zbog spasenja ljudskog roda. I veliki među svetim ocima i među njima veliki sveti Grigorije Palama pokušavajući da kaže nešto na ovaj dan da pastvi približi silu događaja i da im pomogne da iako žive u vremenima posluje onih dana u kojima se sve ovo odigralo pa evo i mi živimo u vremenu posluje ovog događaja trudio se i onda pomogne narodu Božijem da doživi veliki blagoslov javljanja Boga u tijelu i na današnji dan Da otkrijemo, odnosno da primimo ono što nam Bog otkriva i daje upravo zahvaljujući toj velikoj tajni ovopočenje Božije. Kakve se to nove mogućnosti otvaraju pred svakim čovjekom, kakvi to novi darovi daju ljudskoj prirodi, kak su to nove situacije. Vidimo, braći i sestre, da oplaćeni Bog, ako smo važljivo provazili kroz bogoslužbeni ciklus, ako smo ponešto naučili iz praznika koji prethodi ovom praznike rođenja gospodi Boga, našeg Isusa Hrista, a crkva se zaista istinski potrudila da nas pripremi da ga prepoznamo kao polapoćenog Boga i evo vrlo brzo vrlo brzo nas dovodi i do novog događaja koji je vezan za onoga koga smo slavili u Vitlemu kao novorođenog kao Bogomladenca novorođenog kad kažemo novorođenog mislimo na novinu vremena i na onoga koje je Uzeo početak u vremenu, iako je bezpočetan po ocu. otcu. Koji po majci uzeo da ima početak i na taj način sjedinio, da kažemo, ili probio opnu vremena, prošaoši kroz vrijeme vječnošću svojom, i evo do dana današnje kroz crku je nosi i prenosi i kroz vrijeme vječnost Jevo evo vrlo brzo dok je događaj vruć i dok je pamćanje svježe i doživljaj postavljen u srcu evo nas već i pred velikim čudom Bogojabljenja ovo počeni Bog kome se kao Bogo čovjeku nebesa otvaraju. I koga sam Otac Nebeski duhom svetim pokazuje kao prstom tako kažu svjeti oci duh sveti kao prst očev koji pokazuje glavu sina njegovog i govorimo Ne da bi podsjetio sina, na koje on. Ove riječi, braće i sestre, one jesu, naravno, potvrda onoga što otac sinu uvijek govori, prije nego što smo mi počeli da postojimo. Prije nego što je išta postalo, braće i sestre, ove riječi su izgovarane otcem, a duhom svetim sinu. Uvijek se prožima biće Božje Sveta Trojica uvijek u velikoj harmoniji, u velikom jedinstvu, jer im je i priroda jedna suština jedna. Tako da je ovaj glas bio nas radio. Zato je mnogo važno i da ga čujemo i da pažnju obratimo. Vidimo, braće i sese, da ovo evanđelje izuzetno kratko obično čitanja bivaju veća, duža ovo je vrlo kratko vidimo svega par poteza i sve je tu Isus iz Nazareta Nazarećanin ovo iz Nazareta pomaže nam da ga uhvatimo braće i sese kao onog ko se ovapotio sa svim onim pričama pričicama Vezanim za njegovo rođenje, za njegovo odrastanje, za njegov život i u Vitlejemu i u Nazaretu, da ga uhvatimo pažnjom kao čovjeka, iz Nazareta dovezi na Jordan Jovanu, da ga ovaj krsti, spušta se u vodu, odmah izlazi i gleda tu, braći i sestre, treba zaustaviti pažnju. Šta se dešava, šta se događa? Je li to običan događaj? Nije, braći se, to se po prvi put desilo. I jednom, desivši se svima nama, daje mogućnost da primamo blagoslov, da primamo nadnebeske blagoslove i savršene darove odnosno savršeni dar i savršeni poklon a to je blagodat Božija koja nam dovazi iz bića očevu jer nebese su se otvorile i duh sveti silazi kao golubu u obliku i glas koji potvrđuje očev glas, braći i sese jedinstvena prilika da čujemo Otca. Evo možemo slobodno i u ovom trenutku to da potvrdimo. Da nikad ništa strašnije nismo čuli nego ovo sad što smo čuli, braći i srste. pokušajmo da se sjetimo i smo li čuli nešto uzvišenije. smo li prisustvali većem događaju? Je nam se Ništa u životu veće je desilo od onoga što nam se u ovom danu, u ovom prazniku dešalo. Pogledajmo malo bolje i vidjet da nije, niti može. Prisustujemo, braće i sestre, u crkvi svetu i čudesnom događaju, čudesnom otkrivanju imena Božijeg. Bog nam se otkrio... Na čudesan način, do ovog trenutka smo ga znali kao ovakvog i kao nadvog. Otkrivao se držajući narod u veze sa sobom, raznim imenima. i na ovaj način se prvi put otkriva sad, brađe i sestre, kao trojični bog, kao otac koji ima sina ljubljenog i koji duha svetog braća i sestre nisposla na njega ukazujući kao prstom da je on po njegovoj volji. I na taj način kroz otvorena nebesa svima nama ukazuje zaista moćno i ne bi smo trebali braći i sestre Ništa više da tražimo. U ovo malo sve nam je Bog rekao, sve nam je Bog otkrio. Zaista sve. Ako smo i ozbiljni tragači, ako smo i ozbiljni bogotražitelji, ako smo mi zaista zainteresovani za istinu, za put, za život. Ali baš onako ozbiljno, bez šale, bez glakomislnosti. Ako nam je zaista stavo do spasenja, Nam je ovim sve rečeno, nama je ovim sve otkriveno, nama je ovim sve dano, braćo i svesto. Otac nam je pokazao koga da slušamo. Jer od ovog trenutka počinje propoved, braćo i svesto, gospoda našeg Isusa Hrista. Tako da svaku njegovu riječ koju bude izgovarao, a koju mi danas imamo priliku i da čitamo u svetim evanđeljima. Svaka ta riječ, braćo i sestre, ona je i očeva riječ. Svaka ta riječ je prepuna duha svetoga. Sve ono što će gospod naš Isus Hristos, ovopoćeni Bog i sin Boži, Prepun duha svetoga, sve ono što će on i reći i tvoriti, sve je po volji Boga Otca i sve je pomazano silom duha svetoga. Sve što čini, otac, po vo... sve što čini sin po volji očevoj i sve ono što čini on i duh sveti pomazuje, potvrđuje. Tako da ovaj trenutak može da bude zaista presudan i da je Bože da bude presudan ovaj praznik da nas podstakne da Gospoda Isusa Hrista ozbiljno doživimo. Jer ovo ukazanje očevo i otvaranje nebesa govori i nama da, ako budemo njega slušali. Ajde sad da se ne zadržavamo. Na svemu što je on govorio. Ali ovaj trenutak Govori da sve što govori I otac govori. Da ništa ne govori Samo od sebe. Nego ono što čuje Od oca ono zbori. I nije došao Da tvori volju svoju Kako i sam rekao Nego volju onoga koji ga je poslao. Tako da slušajući gospoda našeg Isuse Hriste mi braće i sestre uvijek slušamo glas koji dovezi sa nadnebesnih visina i svaki put kad Bog otvara usta nebese su otvorene tamo gdje se riječ Božija izgovara tamo gdje se riječ Božija čuje gdje se riječ Božija sluša gdje se po riječi Božjelj živi, tu su nebesa otvoreno. I samo tu, to je e, duhovni koridor, samo tim putem protiče blagodat Božja. Nigdje braće i sestre drugo ne može. Samo se gospodu našem Isusu Hristu nebesa otvoriše i nikom više. To je strašno događaj, bratvi i sest. Pazite, nekome koje na zemlji, nekome koje u ljudskoj prirodi, koje kao čovjek, pazite, gdje se sad ljudska priroda naš Iz onog pada, u preispodnju, u grijehu, u mrtvilo, u crnilo, u boveštinu, u smrt, u ropstvo. Evo ti ga sad. Otvaraju se nebese ljudskoj prirodi. Grigorije Palama kaže da su angeli nebeski ustuknuli kad je duh sveti krenuo da se lazi na zemlju i glas očeo da su se sva nebesa bukvalno razcijepila angelske sile kaže ustuknule odnaitije duha svetu. Totalno presjecanje braći i sestre i pazite E, sam Duh Sveti si silazi to je strašno događaje i to se vazi na zemlju i to se vazi na ljudsku prirodu braće i sestri. Si silazi na bogo čovjek pritom sveti grigorije poma a inače učenje naše crkve govore sluđu pažnju da neku slučajno ne pomisli da je Duh Sveti u tom trenutku sišao na Gospodu To, braćo i sese, ne smijemo da dozvolimo, to bi bila hula, to bi bila velika, lažna i potpuno jeretička misla. Jer od koga se začuo Gospod? Od duha svetoga i Marije djeve. On je prepun duha svetoga bio i prije toga. On je, braćo i sese, jednu suštan ocu i duhu svetog. Jedna suštine je sa njima nego ovo je znamenje nasrat. Na drugom mjestu otac je rekao, ovo je svi moji ljubljeni koji po moje voli njega poslušajte. Sjećamo se Tavorske teofanije, Tavorskog bogajavljenja. Tako da je to mnogo važno, braće i sestre, ne znam šta nam ko priča, ne znam koga slušamo, Gdje pažnju držimo i gdje joj obracujemo i koje su nam riječi važne, ovo su najvažnije riječi, braći i sese, ne samo za nas, nego za sve ljude svih vremena. I dobro je gospod rekao da ono što mi slušamo, što mi gledamo, to su proroci u velikoj čežnji htjeli da vide, pa ne vidješ. A mi, braći i sestre, evo smo blagosloveni time da čujemo očev glas, u redu. Šta je nama još potrebno da nam se govori? Treba li otac nebeski da se raspravlja s nam, da polemiše s nam, da nam objašnjava? Ne, braći i sestre, sasvim je dovoljno to što je rekao. Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I samo kroz zajednicu sa njegovim sinom. A kroz kakvu zajednicu? Naravno, svetotajinsku zajednicu. Kroz krštenje, braćo i sestri. U ime oca, jer u koga smo mi krštavamo? U ime oca i sina i svetoga duha. Bog nam se kao takav otkrio i mi se krštavamo po njegovoj zapovijesti u to ime, u ime svete trojicu. Ali nije dovoljno samo krštenje. Treba živjeti po volji gospodnju. Treba živjeti po volji koja nam je predana kroz njegove životvorne zapovijesti. Zapovijesti u kojima se nalazi život Božja. Sila Božja, blagodat Božja. I onda i mi možemo, braćo i sestre, da smatramo da smo djeca Božja. Onda i mi možemo, sad je to vrlo važno naglašavati, kroz Sina njegovog Otcu da se vraćamo, Duhom svetim. Jer zato je važno insistirati na tome da se živi u crkvi. Jer svako odoprlo dijelo, ne znam kako ono bilo veliko, kakva žrtva, ali ona, braćo i sestre, nije po volji Bože u onoj mjeri u kojoj to neophodno da bismo mogli Bogu da se vratimo, Bogu da se usinovimo. Zato je mnogo važno uključiti se u život crte kroz sve te tajne, krštenja i miropomazanja, učestovati u liturgijskim sabranjima i truditi se da živimo po volji gospodnjoj. I u tom trenutku, bratvi, u tom življenju, u takvom načinu življenja, I mi doživljavamo nebesa otvoreno i možemo da prohodimo kao što su naši sveti oci prohodili i primali informacije, primali znanje, otkrovenje sa tih nadnebesnih nivoa. Otkud to ako su nebesa zatvorene? Zato je, braći, i sve se crkva tako moćna u seznanjima, tako moćna u mudrosti, Jer njena mudrost nije zemaljska mudrost, nego nadnebeska mudrost. Crkva mudruje duhom svetih. I glava crkve, braće i sestre, je Hristos. A Hristos sedi sa desne strane Otca. Zato je pravoslavna crkva, možemo reći, tijelo sina Božijeg, pa i po volji očevu. Zato slobodno možemo reći i za crkvu pravoslavnu, ako smatramo da je ona tijelo Hristovo, ako nećemo da je razdjeljujemo i da misimo da tu ima nekih blizanaca, ili da pomislimo da gospod ima još sinova, da otac ima još sinova, što bi opet bilo bezumne, ludilo, ravno, pogibi i smrti nema do jednoga sinu jedinorodnog, koji po njegove volje. Dakle, nema ni do jednu crkvu. I zato slobodno možemo reći na ovaj dan, te je pravoslavna crkva sin Bož, koji je po njegovoj volji. Zato što pravoslavna crkva kao tijelo Kristovu. Diše duhom sveti. I poziv, kad kaže pravoslavna crkva, mislimo on na one koji su se zaista od crkovili, koji žive po voli Božjoj, koji žive po zapovjesnima Božjima, koji žive u pravoslavnoj crkvi na onaj božanski način. I svi oni koji su uključu u njen život, u njen ritam, postaju djeca Božja, usinovljuju se. I bivaju po voli Božja. Bivaju djeca Božja po blagodati, a kroz Sina jedinorodnog, koji je ravanocu počasti i jednosuštan njemu. To je mnogo važno, braći i sestre, jer to nam otkriva velike mogućnosti, zaista velike, ogromne mogućnosti, ne samo nama, nego u čitavom ljudskom rodu, I to je mnogo važno znati, mnogo važno naglašavati, jer to što nama Bog daje kroz srku, to je neuporedivo iznad svega onoga oko čega se mi sekiramo, mučimo, brinemo, grabimo, krademo, otimamo, trudimo. To je neuporedivo, broći i sestri, iznad svega toga, ponavljamo, neuporedivo iz. To opštenje koje imamo u crkvi, braći i sestri, prevazilazi i angelske mogućnosti. Angelske mogućnosti prevazilazi. Angeli, braći i sestri, zapovo, nama pomažu da ostvarimo to naše naznačenje. Da realizujemo tu mogućnost. Do te mjere ona velika da su angeli u službi, braći i sestri. Čovjeku da mu pomognu da se u sinovi, da postane dijete Božije, sin Božijeg oblagodati. A na koji način dolazi do toga, evo nam otkrila današnji praznik, da se sjedinimo sa sinom njegovim, sinom oče i da ga dobro, dobro slušamo, da pazimo na svaku njegovu riječ, na svaku njegovu zapovijest, na svaki njegov pokret. Na svako njegovo čudo, na svako njegovo kretanje, na sav njegov život od onog trenutka od kog mi možemo da ga prati. Dakle, njegovog svetoglopoćenja, rođenja, življenja sa nama, življenja među ljudima, njegovog propovjedanja, stradanja, krsnog stradanja, smrti, vaskresenja i vaznesenja da ono što što im je dato otkriven što možemo da primimo i što je dovoljno za naše spasenje. Svoje evangle broće i sestre dato nam je po reči Svetog Ivana Bogoslova ne zbog čega drugog sem zbog toga da poverujemo i da verujemo da Hristos da Isus jeste Hristos, Sin Božiji. I da vjelujući imamo život u ime njegovog. Eto, zbog toga, braći i sestri, sveto evanđelje. tako kaže sveti evan bogoslov. A desilo se i mnogo toga drugog, što je gospod učinio, što nije zapisano u svetom evanđelju. Nije zapisano. Jer, kako i sam kaže, kad bi se sve zapisalo, niju sami je svijet mislim kaže Sveti Jovan Bogosu ne bi stale napisane knjige e tu takve ponoće braćui sestre crkva ponoć onoga što je Bog donio da sve ako bismo stavili u knjigu tu nigdje ne bi moglo da stane ne ne samo ono što je Bog uradio da kažemo dok je hodao zemlju a šta šta se uradio u crkvi do dana današnji Kroz crkvu, kroz sve te tajne, kroz e, sve te oce, kroz čudotvorne mošte, čudotvorne ikone. I sve ono što su u crkvi dešava, koliko je tu čuda, kad bi se sve to zapisalo. A ovo je zapisano, kaže sveti Jovan, pa i ovo što smo danas čuli i pročitali, da vjerujemo da Isus jeste Hristos, pomazanih očev, sin Boži, I da vjerujući u njega kao Sina Božeg imamo život u ime njegovog. Da imamo život kroz zajednicu sa njim. Kroz svetotajinsku zajednicu, kroz primanje svetog vikrištenja i trud na evanđelskom podvijeg, u evanđelskom življenju. I tada se braći i sestri nebesa ne zemlje, jer mi stano ćemo zemlju da otvorimo hoćemo od zemlje nebese napraviti. Ne može to tako, broći sredstvo. Nebese su nebese. Ako hoćeš, na nebese, ona su otvore. Ali ne tamo gde bi mi htjeli, nego tamo gdje su se otvorili. I kroz ono nad tim su se i izbog koga su se otvorili. I ne ostale otvorena pa prazna, nego otvorena i jasna. I glas otvoren na nebesa i glas koji govori, ovo je sin moj, ljubljenik koji je po mojoj volji. Ti si sin moj ljubljenik koji je po mojoj volji. I ukazivanje duhom sveti. Moćno, braće i sestre, moćno, moćno, moćno, moćno. Sve ta trojica pokazuje nama, ljudima, i svakom od nas, prstom, evo vidiš, I ti Kalisrate, i ti Rafailo, i ti Vasili Serafinu. Vidiš ovog čovjeka ovdje. Činiti se da je čovjek. Mnogi misle da je čovjek. Zapravo svi misle da je čovjek. Sam Jovana krstitelj. On je jedini znao da je veliki. Ali koliko veliki nije ni on mogao da zna. Znao je da je veliki Znao, da je, znao je da je veći od njega i da je prije njega. A koliko veliki nije ni on znao. To zna samo Otac i Duh Svete. To, brate i sestre, i nama govore, ne da bismo znali suštinu njegovu, ona nedostupna, nepristupačna čovjeku i angelom. A Ali blagodaću Božovne ukazano nam je na jedan prihvatljiv način i sanredan način, jedan čovjeku ljubiv način, opikljiv način, koga treba da pratimo, koga treba da slušamo i ko će nas popeti na nebesa i vratiti u naručje očevu i kojom silom duhom svetim gospodom životvornim koji crkvom upravlja i koji nas praća i sese iz vremena iz prostora iz smrti, iz ludiva, iz bovesta iz važe, iz obmane kroz crkvu uzvodi i podiže na nebesa kroz vjeru pravoslavnju kroz poklonjenje jedinom istinitom Bogu Gospodu našem, Isusa Hristo. I kroz tu vjeru i kroz ispovjedanje, kroz ta praznovanja, podiže nas i vraće u naruči onoga iz koga ishodi. I tamo, braći se sestre, daj Bože, da se svi mi nađemo i tamo u tom ambijentu, u ambijentu počevog na Rusija da živimo večno i beskonačno Bogu amen bože